а то ми боялися, пропала наша музика. І прийшов третій лист від Жан Марка. Тепер я розумію твоє мовчання. Не треба пов'язувати ці дві події. Життя є життя, а смерть є смерть. Давай дивитися вперед на зло всім неграздам світу, на перекір усім прикметам і забобонам. Ти пам'ятаєш нашу розмову про 33-ю сонату? Я запрошував настроювача з Парижа, тепер мій рояль звучить як слід. Ти конче маєш приїхати і подивитися на мій дім. Він належить нашій родині впродовж семи поколінь. А завтра я неодмінно вишлю тобі в сучасний електричний чайник, що вимикається сам, коли вода закипить. Олеся дістала ноти 33-ї сонати Йозефа Гайдна. А все може бути. Настане час, і вона добре зіграє цю річ. 33 соната, частина 2: Любов і гроші. І цей день настав. Позаду черги до посольства, завірені довідки і документи – Запитання про те, де познайомилася зі стороною, що запрошує. Молосно-ранковий рейс із Борисполя. Кава в ірландському барі, поки оголосять посадку. Офіційні усмішки стюардес. Що будете пити? Біле, червоне, пиво, віскі, фруктовий сік. Купа валіз, що повзе чорною стрічкою. І нарешті обличчя Жан Марка. І несподівано Олеся відкриває для себе, що він значно старший за того хлопця, з яким зустрілися у день від'їзду Яни. У нього зморшки і рідке волосся. Але він усміхнувся, побачивши її, і вона летить до нього, і вони цілуються, ніби усе в них вже вирішено, а потім обоє ніяко віють. «Я так чекав цього дня», ми мали б зустрітися раніше. Я не могла раніше. Не в тому сенсі. Скільки тобі років? Тридцят три. Я думав, тобі не більше двадцяти семи. Ти розчарований? Ні, але тим більше треба було раніше. А тобі ж скільки? А мені? Тридцять два. Я чомусь думала 36, 37. Так, я багато встиг, як для своїх років, з гордістю каже Жан Марк. Ти зараз це побачиш. Його авто їде по автостраді між непримітних пейзажів. До Парижа ще далеко. Г'янка розповідала ще з півгодини такої одноманітної дороги а потім буде Париж. Жан-Марк вимикає радіо, ставить диск з популярними аріями. А все одно їм поки важко щось сказати одне одному. Тож нехай промовляє музика і славетні співаки. Неподалік від Пале-Рояль Жан-Марк наймає велике помешкання з двома спальнями і кабінетом. На екрані комп'ютера в кабінеті колонки незрозумілих цифр. «Квест Лепрікс де Монняйс», пояснює Жан Марк. «Кеш», повторює він по-англійськи для Олесі, котрій важко зрозуміти, як Жан Марк робить гроші. Він пояснює, що зараз працює з готівкою і безготівкою в банках Східної Європи. На різниці ставок на цьому можна робити непогані гроші. Просто брати з одного банку і класти в інший не може збагнути Олеся. Так, великі гроші завжди робляться на межі мислимого і немислимого. Як і велика любов приходить у найнемовірнішу хвилину. Але зараз ми поїдемо по місту. Ти ж уперше в Парижі? За кілька днів Олеся вже не витримувала каруселі барв і ліній навкруги. З платанів падало перше листя. Готичні будинки з маленькими ґратками біля вікон для провітрювання кімнатних рослин могли бути декорацією для щастя і тільки для щастя. «Чому в нього такі сумні очі?» питала Олеся про жебрака біля входу до метро. І Жан Марк подавав нечесеному дідові купюру 200 франків. І жебрак миттєво ставав веселим, мріючи про нового заможного закоханого, що йтиме повз нього. Араби, які торгували розмаїтим крамом по вулиці Ріволі, накидали у Лесі на плечі барвисті хустки, і Жан Марк ніс великі пакети і вмощував їх на заднє сидіння залишеного в провулку авто. Співали вуличні співаки, і летіло листя з платанів з кожним днем а «Все дужче й дужче». Прийшла осінь, осінь, прекрасніша за весну. На шостий день Жан Марк спитав, чи годі вже з неї Парижа, чи не хоче вона поїхати до Вуарона. Олеся попрохала заглянути до Яни і Роже. Виїхали вранці, були в турі саме перед обідом. Проте обідом їх не почастували. Кажуть, у французьких родинах популярною є так звана криза шести місяців. Роже з Яною переживали кризу шести місяців. «Ти знаєш, скільки ти мені коштуєш?» – кричав Роже, абсолютно не переймаючись приїздом приятеля. «Що розбити сьогодні? Супницю твоєї матінки чи настільну лампу татка?» лементувала у відповідь Яна. Потім вона пояснила Олесі: "Я виходила заміж без шлюбного контракту і можу перебити в цьому будинку все, що мені заманеться". Жан-Марк запропонував залишити щасливе подружжя, пообідати в дорозі і рушати до Воарона.